Студията за английският език в България в престижната The Wiley Blackwell Encyclopedia of World Englishes, което в български превод означава а, енциклопедията на Wiley Blackwell за световните езици. Английски, която предстои да излезе, е на българката Емилия Славова. Това най-вероятно ще се окаже изобщо първата студия върху българския английски в енциклопедията на английските езици по света. И тази новина ми дава възможност да попитам по какво английският език в България се различава от примерно английският, който говорят в Португалия, колко наброй са английските езици и дали се променя начинът, по който българите говорят английски след края на студената война. Добър дан, казвам, в студиото на Хоризонт до обед на Емилия Славова. Здравейте. Авторка на студията за английския английски език в България в енциклопедията на английските езици по света на Уайли Блекуел. Наистина ли това ще е първата студия, писана от човек от България за английския език в България? В, ако, в, в, в тази енциклопедия. В тази ако енциклопедия. ме позволите да, да ви коригирам, не мисля, че студията е нещо доста обемно. Това е статия и има още, доколкото съм информирана, още 400 такива статии в тази енциклопедия. тоест това просто въвежда и български язик в картата на световните английски язици, което, да, смятам, че за първи път се случва. Не ми е известно, поне докато правих своето изследване на намерих друга статия за български язик. Имаше писана статия за славянските езици от една руска Лингвистка прошина, която цитирам, но а, тя споменава там и български език, като част от славянските езици, но отделно за български не е имало до сега. Но всъщност колко са различните английски язици? Казвате, че има 400 статии в тази енциклопедия. Да. Това означава, че това са 400 различни варианти на английския в различни други езикови общности, така ли? Нямам представа как ги броят и изобщо въпросът с преброяването на езиците е много, много спорен, много не. Много мъглив, аз изобщо не бих съм нела да броя английските езици. А, също така е, има значение какво. А, считаме за език. Дали става дума за стандартен, а, кодифициран език, със сигурност няма много такива английски езици. Или говорим за някакви вариации на английския език, какъвто и българският. Естествено, ние не сме кодифицирали отделен английски език, просто има някакви типични характерни особености, с които мнозинството българи използват английския език. Когато казвате кодифициран, може би, за да си го представят нашите слушатели, веднага ми хрумва това сравнение, а, той идва по линия на нали, в компютърния живот, който живеем всички, когато можеш да смениш съответно проверката на граматика или на правопис и а, световните технологични гиганти а, на, и производители на софтуер ти предлагат да избереш между примерно канадски английски Точно. от американски английски от британски английски. Точно така. И заобщо процесът на кодификация е свързан с политически решения с съществуването на отделни нации, които решават да застанат за даден език и да го направят своя свой национален език. И това минава през вписването на този език в граматики, в речници, през преподаването му в образователната система и всяка нация има правото да да модифицира един език по свой начин, независимо колко е различен или колко е близък до съседния език. Това е просто решение на самата държава. Да. Казвате, че това са политически решения, решения на държави. Аз веднага се сещам за езиковия спор с Македония. Няма да ви впускам в това, защото знам, че академичните хора не обичат да скачат от една област в друга. Но, а можем ли да си Представим ситуация, в която а, британската империя изпада в а, а, драма, Uh, и започва да се тръжка, че съществува примерно австралийски, английски или пък канадски, така, английски. Не няма такова нещо. Ами можем да си представим, но слава богу не го е направил. Но не го прави. <съкък> защото би <съкък> било много неразумно. Uh, това всъщност би значило, че тя все още не допуска Австралия или Канада да бъде независима държава. Тя казва, ти си част от мен, ти нямаш своя език, ти имаш диалект. Диалектът е... Uh, Нищо лошо няма в диалекта сам по себе си, но а, самото а, етикиране на езин, един език като диалект показва, че той не е самостоятелен език. А, но И... пак с този, към този пример, защото Великобритания даже не го причинява на Канада при положение, че британската кралица продължава да бъде а, всъщност така. символи така, да. на, а, на Канада. Точно така, да. А, любопитни са тези сравнения, но аз се връщам към а, статията ви от скромност. Нея наричате студия, аз ще наричам студия. Вие казвате статия, една от тези 400 yeah. за различните видове английски езици mm -hmm. в енциклопедията на Уайли Блекуел, която предстои да излезе. А, по какво се различават тези езици? Винаги има някакви национални особености, по които как? може да разпознаеш примерно сънародниците си или пък по начина по който славяните говорят английски или пък руснаците. Винаги хората е. се шегуват, че Нали, а чуват отстрани yeah. в а, метрото, примерно, KGB English. По, По изношението ли е първоначалният индикатор за различие? А, ми на всяко ниво са различията. От една страна е произношението, естествено родният език влияе малко или много. А, от друга страна а, им, има разлика на ниво граматика, понякога разлика на ниво речник, употреба на думите. Ние сме добре запознати с разликите между британски и американски, английски в това отношение. Има различни думи просто, които се използват. Но във всеки един от тези разновидности, Uh, има различни думи, които се употребяват. Има също и uh, прозодични разлики. Примерно българите звучат доста равно и монотонно и скучно на англичаните, които са свикнали доста по-напевно да говорят. И това също се усеща. Има разлики и в невербалната комуникация. Най-типичното за българите е, че кимат за нея и си клатят главата. За да, това тотално обърква чужденците. Тоест това е видимо и на ниво uh, изследване на езика, на всякакви езикови на всякакви нива се виждат разликите. Мога да ви дам един типичен пример, нещо, което а, така дойде при мен от немски-английски и ми стана много забавно. Наскоро един познат ме пита, нали мога да започна писмото си с Hello Together, Здравейте mm -hmm. заедно на български казано, сказав, няма такова нещо в английски язик, но какво се оказва? Той работи в немска фирма и немците имат такъв израз на немски язик и съответно го а, използват на английски и за него това е най-стесвеният поздраве, че цялата фирма се поздравява с Hello Together. А, друг пример от същия, от същия случай, а, понеже се занимават с коли, са приели, че въекъл, думата за превозно средство, се произнася вехикле. Много добре знаят как се произнася, но просто е по-четливо, по по-разпознаваемо за тях и те така си го наричат. Има ли подобни примери и за българския език, българския начин да се употребява английския, т.е. нещо, по което несъмнено можеш да се усетиш, примерно, че в а, един автобус или във влак в а, Франция, mm -hmm. съседите, които говорят английски, са всъщност българи. Не бих посмяла да правя такива заключения, нали, дори хората да слушат «Васко жабата» в Ренското метро. Вече знаем, че този хит придоби популярност в сред европейските, европейски, европейското общество и всъщност ние не знаем кой стои зад него. Има някои типични черти на български и английски язик, които могат да ни подскажат, но те обикновено действат в комплекс и няма как по една характеристика да познаем, че някой е българин. Още повече няма един начин на говорене на английски язик от българи, защото има хора, които са израснали в Великобритания, хора, които са израснали а, или учили в Штатите, хора, които са гледали, без да напускат пределите на България, са гледали а, Cartoon Network от малки и са придобили американско произношение. И всъщност ние не можем да кажем, но някои вече, чести... Но някога, но помог... някога но... Сега изследвате във вашата статия mm -hmm. и различните периоди, през които преминава английски язик в Бълг 1989 има едно унифицирано говорене на английски и заради а, така интензитета на така наречените английски гимназии. Да, така е. Само да, да довърша предното. Значи има хора, които могат да говорят доста неутрален, неразпознаваем английски язик, но има и някои типични български черти, които човек, който не е задълбал в английския, е, използва, защото просто не си огънал все още езика, като напи, например твърдото ръ, което българите казваме. Много често характерно е да чуете твърдо българско ръ в е, е, езика на българите, или пък ако е, решат да го англицизират, то ще е американското защото британското което изчезва, което се замъглява стои доста некомфортно за нас. Някак да липсва съгласна там, където ние я виждаме не е удобно. Тоест, ето това е една характеристика. Другата типична характеристика фонологично е обезвучаването на финални звучни съгласни. Защото на български язик ние просто не правим разлика между боб и боб. Uh -huh. докато правим разлика между uh, боб и поп. Нали? Тоест, uh -huh. в първа, в начална позиция има разлика между гласна и съгласна, но в финала няма разлика. И съответно на английски язик, където пък има разлика, uh, много често ние обезвучаваме и можем вместо дик uh, да кажем дик. Добре. <съща> <съща> <съща> <съща> <съща> <съща> <съща> <съща> Добре, аз се връщам обаче на въпроса за метаморфозите, които претърпява български и английски. И какви периоди всъщност изследвате? Как ги... Откъде тръгвате? От, от, от кога първо датира появата на образно казано български и английски? Преди освобождението, при идването да. на мисионерите в България или по какъв начин всъщност влиза? Английски язик в България? Да, благодаря за този въпрос. Това беше и най-интересната за мен част от това изследване, защото навлязох в територия, която на мен не ми беше позната а и ми се струва, че не беше много изследвана. М през сайтовете, историята на няколко институции, които в момента са свързани с английски язик в България, успях да сглобя картина и така като се... А като се пропуснат случайните, може би, пътешественици, които са идвали по българските земи от към Великобритания през 18-19 век. А, няма как да регистрирам тяхното влияние върху езика, но това, което се случва и е много отчетливо, е, че през 1860 г. в България идват американски мисионери които основават м, първия колеж, първото училище, по-скоро за момчета, в Филипополис, днешен Пловдив. Това, което мен много ме впечатли, е, че това се случва три години преди да основат Робърт коледж в Истанбул. Mm -hmm. Тоест. А, те съзнателно са търсили, вероятно, в границите на Османската империя да създадат, създадат такива християнски англоязични мисии. Само три години по-късно, през 1863 година, се отваря и и моми... девическо училище, което пък още е по-интересно, защото знаете, че през 19 век момичетата не са се ползвали с голями права образователни. Това е много любопитно, но християнски, точно, казвате се пак, с подочнението протестантски. Вероятно, да. Congregational Church е думата. Честно казано, не знам на какво отговаря, но а, това е информацията. А, Девическото училище се създава в Стара Закора, тогава се е казвала Ески Загра. През 70-1871 година двете училища мъжкото и женското се сливат и се пренасят в Самоков, където функционират вече като американския колеж, който в началото на 20 век, 20 1926 година, се пренася в София на собствен терен и там сега е и днешният американски колеж. Изключително интересна траектория, която обаче се прекъсва от Студената война, желязната завеса. Там какво се случва, как се влияе английския в България, от идеологическата рамка, в която съществува страната ни тогава. Английският бил ли е език на врага, врага на народната власт? Абсолютно. Английският се е превърнал във врага на народната власт. Съответно, България през 1941 година обявява война на Съединените щати. Американските учители трябва да се изнесат. Малко след това британските преподаватели също се изнасят. Тук трябва да отворя една скоба, че и британският съвет отваря свои офиси а, свой офис в България през 1939 година и започва с внася книги, списания, почва курсове по английски. Всъщност на практика ме коригирате, yeah. че а, а, английският е обявен за враг още от... А, Времето, в което България е съюзник на Третия рай, осъзнат съюзник на Третия така рай, се оказва, след което след се наследява това, от комунистическата Но след власт. това се обръщат нещата и американският, основно американският английски продължава да бъде враг. А, съответно, американският колеш е завзет, превзет от, от народната власт и е превърнат в а, штаб на българската милиция. Mm -hmm също Много, интересна да. трансформация. А, днес в натиска за музика на български а, чувствате ли сянката на тази омраза към английския като език на врага? Предполагам, че това е част от мотивацията. Другата част от мотивацията е просто а, упоритото отхвърляне на всичко западно, антизападни настроения, антиевропейски настроения, които, за съжаление, виреят в една част от българското Общество и най-вече са инспирирани от определени политици. Сега има ли нещо като евроанглийски, и дали евроанглийския загива с Брекзит според вас, защото м, английския е инструментът, на който да. функционира Европейския съюз, независимо, че се пази езиковото многообразие, всичко да. се превежда, хвърчат и много пари за да. този превод По-скоро бих казала, евроанглиски е евро въпреки Brexit. Да, една шеговита забележ от така, средите на а, евроадминистрацията беше... Ох, добре, че си отидох англичаните, за да се разбираме спокойно на английски язик. М смятам моето лично усещане, но то е подкрепено и от доста други лингвисти, че а, английският вече е доста твърдо уседнал в а, евросредите. Той се използва и като втори язик, също така в... А, в сред хората просто всички Европейци, голяма част от европейците говорят английски, ама защото, трудно ще бъде защото, изместен. Защото, защото всички са свободни да говорят лош английски, за разлика Възлика от... Макъде, да. Не може да си позволи човек да говори лош френски. С такава има, демократична има, лекота. Да, има такъв момент. Английският е доста по-гъвкав, доста по-отворен към различни интервенции. И така, тук ще цити Цитирам нигерийския писател Чи Ноя Чебе, който казва един език, който има дързостта да, да се разпространи по целия свят. Трябва да преглътне това, че няма да бъде а, говорен по един и същи начин навсякъде. Така, в свободен, а, в свободна интерпретация го цитирам, но нещо подобно. Тоест, демократизирането му до неузнаваемост го прави по-силен. Благодаря на Емилия Славова, преподавател по английски език Софийския университет, и следователка на учтивостта в английския и българския, междукултурното общуване, връзките между езиковите и социални промени И разбира се, тук с Дани Стойкова решаваме да чуем Рая Кери, само че в, с, в оригинал с спомен за едно друго звучене на тази песен по българеното английско изобретение Кенли, което може да чуете така звуково само.